Bueno, bon, pensasie da, lehenik le nik zegoela onko kuba eta le txuk jodanik eh jakin izan zuelarik jakin izan zularik beraz eh uh, herna baitzioten eramango zutela balantziko espechea arki jadanik eta jakinez ez balantziko especean bakartu izango zela eh. Uh, aurrunk eta aplikatzen segitzen zutela uh, Frantxesa gintariek erabaki zuen uh, berazioan ematea eta um, amarregon pasa edo bihazte izidela zegoela gozegreban uh, orduan uh, Ibon uh, fleurin miriz, megozizeko espetxetik uh, egon matetik bestera eraman zuten uh, Balantzeeko espetxera, beraz hori maiatzean izan zen beraz, Berak fetxik jakingabe Eta bezperan justu jakinez mugituko zutelak hartzelaz Eta, eta bakia omen frantzeseakidanik hartua zuten zoma hitazetik lehenago e, Eta beraz hola gertat hori da gertatu zena beraz maiatzean Eta horren ondotik, egoera ongi aztertuz, erabaki zuten e, beraz agorrilean, e, beraz borroka bat abiatzea. Kontutan hartuta, bai Leonkorbazetik eta Fleurime gozizetik balantzera eramatea. E, uruntze bat mantentzia zera eta baita despertsion ere bai areagotzea kin eta joiteko be arro konplikatua dela ara joitea eta eta beraz olako erabaki batekin Frantses egin ez zutela bat ere harrespetatzen azken urteetan hainbat eta hainbat indar eta politiko ezberdinek adostu dituzten kompromezu batzu ere ez baitira arspetatuak izan. Ibon eta letxua azkenan, le azkenan bi, bi adibide dira or, e, egoera esko presoan egoera begira beste espetxetan ere hasi dira eh, kera maten eh, adibidez huelbako espetxean e, egoera berdintua da angoan edo? E egoera horokorra berdina dela eh, estatu espainola eta estatu Frantseseak, gitzen dute haiena haiena politika represibo batekina, gaur egun ba frantses eta espainola egintari duten Min egiteko aukera bakartsua da presoei mini egitea, haien zenide mine egitea, eta horn horretan hasigitzen dute e, e, gehien bat erra erakutsiitza. E, imendua mugimedu eta Euskal Herriaren a, Euskal Herrriaren kontra eta ikuste egoera berdinak dira. Ez da normalak gaur egun presoriak. Editasunlarriekin diren presoak ordik orain oraindik preso mantentzea hori tortura mota bat da, eta gaurun Estatu Frantses eta espainoleak ebe mantentzen dituzte golaako tortura egoera batzukzen. Hor gertatzen arina egunero egunero goizetik gauera uh, preso batzuek bizi dutena herita eraarrikin horrela uh, txikiz.